Kapitola čtvrtá Franks a Myers seděli na jedné straně stolu, Earl Julie a já na druhé. Starší federál stále vypadal na něj nezvykle rozčileně. Ukázal na složku, kterou mi dal. Otevři to! Proč ty tajnosti? zeptala se Julie. Otevři to! zopakoval Myers. Položil jsem složku na stůl mezi nás a prolistoval tlustý štos papírů. Nahoře byla kresba stínového muže od portrétisty, kterou udělal přiletu domů. Svatá církev v dočasné smrti, zkráceně dočasnost, byla založena před deseti lety. Začal majer s stylem, jako by stejný briefing už několikrát vedl. Než se nám ukázali na radaru, chvíli to trvalo. Mysleli jsme si, že je to jen další banda podfukářů, co chtějí tahat peníze z důvěřivých pitomců, dokud nevydali tohle. Vytáhl list papíru a podal ho Herbinčrovi. Prohlášení zvěstující návrat starobilých. Zamračil se Éro. Snouška kecou o uvítání našich nových vládců, co se vrací na zemi. Zvedl papír. Opravdu špatná malůvka nějakýho létajícího hlavonožce. Tenhle tvar už jsem jednou viděl, když se můj nehmotný duch utkal s lordem Mačádem o kontrolu nad prostorem a časem, i když ten obrázek ho moc dobře nevystihoval. Ve skutečnosti byl svrchovaný pán Hrůzy velký jako deset v řadě zaparkovaných letadlových lodí. Koukněte na datum, promluvil poprvé Franks. Julie se předklonila, aby lépe viděla. Vytiskli to o dva dny dřív, než se Lord Machado pokusil použít artefakt k Charlesburgu den předtím, než jsme se nechali zabít v jasným spodku. Takže oni to věděli předem? Ano, když celý svět se staval pět minut časem, dočasnosti to s náborem nových členů vážně pomohlo, řekl Myers. Znovu jsem byl rád, že vláda neví, že to bylo moje dílo rozrůstají se a povídá se, že tenhle chlap, Majers, poklepal na portréty z toho kresbu Stína, schromažďuje armádu, aby mu pomohla připravit zemi na návrat starobilých. Úřad pro kontrolu Monster vyslal agenty, aby to prošetřili, ale neměli jsme skoro žádný štěstí a přišli jsme o pár dobrých lidí. Dočasnost je brutální a zvrácená a jejich magie opravdu funguje. Takže naše informace jsou extrémně omezené. Kdo jsou tihle? zeptala se Julie. Majers poklepal na další list. Tohle jsou někteří členové, o kterých víme, ale jsou to jen užiteční idioti, celebrity a ubožáci, co cpou peníze do jejich operačních fondů. Důkladně jsme si je proklepli. Jako obvykle nemají ani ponětí, do čeho spadli. Pro veřejnost je dočasnost jen další pošahaná církev. Modlí se za konec nenasytné vlády lidí a vybudování perfektní utopie na zemi a to vše, jak jinak, pod moudrým vedením laskavých starobilých. Moje strana stolu si kolektivně odfrkla. My všichni už měli s těmi věcmi co dočinění. Beru to tak, že chápete, proč to moje nadřízené tak znervozňuje. Tahle církev nabírá monstr různých druhy nemrtvých, dokonce někde splašili i šokota. Earl zvedl Anglánu v portrét, Takže to chápu správně, že toho hajzla nemůžete najít. Říkají mu stínový lord. Je jedna velká záhada. Celé jejich vedení je zahaleno tajemstvím. A když mluvíme o jeho nalezení, tak tady do hry vstupuje Pit. Budou pro něj muset poslat své operativce a až to udělají, tak je sebereme. Moje rozkazy jsou zavřít tu církev, ať to stojí, co chce, jen se potřebuju dostat dovnitř. No co? Uctívání obřího vesmírného měkýše, co chce zotročit lidstvo, pro vás není dost cool? A co dál, to si pak došlápnete i na scientologii, zeptal jsem se sarkasticky. V tomhle vidím vážný problém s prvním dodatkem, přisadila si Julie. ACLU, čím pořádně zvedne mandle, přidal se Herbinčer. Zasmál jsem se. Franks se předklonil, prohrabal papíry a vytáhl lesklou fotku z místa činu. Postrčil ji přede mě. Byla to nebo spíš bývala žena. Smích mě přešel. Tak Tohle je příšerný, hlesla Julie. To byl náš poslední člověk, který infiltroval vnitřní kruh dočasnosti. Zvláštní agenta Ashley Petersonová. Takhle ji nechali na schodech školky jejich dětí, řekl Myers. Když ten snímek pořizovali, stále žila. Použili nekremanci, aby mohla trpět déle, než je u člověka možné. A uvajs. Poslední rok jsem viděl spoustu příšerných věcí, ale z téhle se mi zvedal žaludek. Tohle byla úplně nová úroveň krutosti. Byla to přítelkyně, prohlásil Franks. Byla to vážná chvíle, ale ta představa mě dostala. Ty máš přátelé, vyhrkl jsem. Franks se na mě zamračil, ale Myers pokračoval dál. Agentka Petersonová našla tohle. Další fotka zobrazovala velký kus růžové kůže, do které nožem nebo něčím podobným verely velmi kostrbatá písmena. Podle všeho nelze posílat zprávy z jedné strany na druhou. Musí dopis vyřezat do živého přisluhovače a prohodit ho portálem. Musí to být dost nepříjemné. Nechutný! Julie si posunula brýle a pokoušela se přečíst slova vyřezaná do kusu masa. Všem sluhům, to další slovo nedokážu přečíst, svrchovaného pána, najděte a nenávratně zničte lidského lovce jménem Owen Zastava Pit. Cože? Ukaž mi to. Jasně, bylo tam moje jméno vyřezané na nějakou obětinu. Tohle už bylo moc. Svrchovaný pán Hruzy mi vyhlásil džihád. Ta věc byla hrozivá, byla obrovská. Mimozemský bůh mi vyhlašuje vendetu, tak to je vážně super. Jo, řekl Franks. Super. Přísahám, že se ten parchant málem usmál. Málem. Teď si počkáme, až dočasnost přijde za námi, řekl hrdě Majers. Ukázalo se, že starobilí se nikdy neobtěžují s komunikací se svými přisluhovači tady, takže tahle zpráva je terno. Dopadení Pyta je teď pro kultisty prioritou číslo jedna. Udělají cokoliv, aby ho dostali. Každý útok, který proti nám povedou, poskytne další vodítka, která nám zatím scházejí. Otočil jsem se zpátky k fotce agentky z úřadu pro kontrolu Monster. Byla v pěti kusech a stále žila. Já jako fotka z místa činu skončit nemínil. Váš plán stojí za Tahle složka obsahuje vše, co o dočasnosti víme, jejich zdroje, metody. Až udělají další krok, budeme připravení. Mezitím se ty budeš věnovat své práci a předstírat, že tu nejsme. Dobře, ale proč ty tajnosti? Zeptal se Ostře Nebo se s tím malým představením na chodbě chtěl jen ukázat? Starší agent zavrtěl hlavou. Marty byl můj přítel. Můj taky. V tom případě si snad to možná mohl vzpomenout, než si ho zavraštil, Vyštěkl Majers. Erl zhrudl vsteky, odstrčil židly stranou a vstál, zíral na Majerse. Jeho pěst udeřila do stolu takovou silou, až dřevo popraskalo. Byla to nehoda. Tohle se muselo Mayersovi nechat, nehnul ani brvou a bylo to o to působivější, že věděl, čeho je Erl schopný, když se Co pak? taky mě náhodou zabiješ? Franksova ruka se posunula ke gloku v pouzdru, nepochybně nabitému stříbrnými kulkami. Byl připravený Erla sejmout, jestli se jenom pohne a konferenční místnost najednou balancovala na hraně násilí. A pro levce monster to bude znamenat definitivní konec. Vysokoškolský profesor se pustil do souboje pohledu s vlkodlakem a zabijácký stroj byl připravený všechny postřílet. To by stačilo. Když promluvila byla Julie naprosto klidná. Erle, prosím posaď se. Agente Majersi budeme s vámi plně spolupracovat. Vy dva se kvůli osobním záležitostem můžete zamordovat pozdějc. Teď tu máme práci. Herbinger si přitáhl židli zpátky ke stolu. Byl vážně nabroušený. Franks vrátil svoje obří ruce na stůl. Protože jsem seděl vedle ní, jako jediný jsem viděl, jak Julie nenápadně vrátila svou kompaktní 45 čtyřicítku do klína. Byla připravená Frank se pod stolem střelit pěkně ve stylu Hana Sola. Můj bože, jak já tu holku miloval. Chvíli trvalo, než se všichni uklidnili. Nevím, co se mezi těmi muži stalo, ale Erl byl pořád rudý, když Majers vytáhl poslední list papíru. Co se týče toho utajení, odposloucháváme komunikaci dočasnosti, napíchnuté telefony, pročítání e-mailů, obvyklé věci. Už šokující, zamumlal jsem. Pak Majers vypustil bombu. Dočasnost máš má uvnitř L.M. Všichni tři jsme se podívali jeden na druhého. Ta představa byla absurdní. Hleda velký hovno, ocekl L. Svoje lidi znám. Máme tu několik zpráv, které odkazují na krtka. Infiltrovali vás. Kolik lidí jste najali od té bitvy s Lordem Mačádem? Podíval jsem se na Julii to ona vedla záznamy o logistice. Dvě tréninkové třídy, celkem 620 nováčků, co se dostali až k přijetí a dalších 50 ve výcviku. A všichni tři jsme věděli, že budeme mít štěstí, když jich výcvik zvládne polovina. A tahle třída byla největší, jakou jsme tu kdy měli. Lovci Monster měli drastický podstav, co nás znovu otevřeli. Cvičili jsme třídy, jak nejrychleji to šlo. Ty si opravdu myslíš, že jeden z našich zaměstnanců dělá pro dočasnost? Padle nich vaše společnost zastavila druhý příchod. Co myslíte? Nemůžete věřit ani starším zaměstnancům. Mějte na paměti, s jakými věcmi tu jednáte. Staroblí jsou mocní a není tak těžké zlanařit někoho, koho jste znali celou věčnost. Já, ty o víš všechno, co dvejhne. Okomentoval to Earl. Majersovi se rozšířili nosní dírky, ale neodpověděl. Earl pokračoval. Myslím, že jsi toho plnej. Nenávidíš LM a jen mezi nás chceš zasejt pochyby a vzájemnou nedůvěru. Já vím, jak pracuješ. Tady jde jen o to, jak nás zavřít, ale lidi, co se jim zadpovídáš, řekli, že zůstáváme. A to tě neustále žere, co? Brze Než mohl Majers říct víc, zazvonil mu telefon. Stále ho měl nastavený na otravnou verzi Take Me to Out of Belgium. S pohledem upřeným na Erla to zvedl, chvíli poslouchal, pak vstal a zakrl telefon dlaní, aby volající nic neslyšel. Tady jsme skončili. Majers se ze všech sil snažil jednat vyrovnaně a profesionálně požaduje jen plnou spolupráci v operaci proti dočasnosti. Pokračujte v obvyklé práci a agent Franks zůstane neustále poblíž pita. Pod výbor kongresu pro nadpřirozené záležitosti od LM očekává, že budete ochotni pracovat pro vládu. Jen si zkuste se jim postavit. Pouze mi tím splníte přání a slovci Monster bude konec. Sráči, zabručal polohlasně Erl. Slažku máte. Dělejte si s ní, co chcete. Mně je to jedno. Tak jako tak jsem vyhrál. Cestu ven najdu. Majer se upravil kravatu a zapnul knoflík na levném obleku. Zůstanu v kontaktu. A je to. Jen dál dělat svou práci, jako by se nic zvláštního nestalo, zeptal jsem se podrážděně. Stále jsem měl problém ten plán přejmout pokud byste teda sedící kachně říkali plán. Co se tvoje práce týče, slavení monster bych si starosti nedělal, řekl Majers. Protože monstra teď budou lovit tebe. Starší agent bez otočení opustil místnost. Podíval jsem se na Erla. Zase skřípal zuby. Julie byla zmatená a unavená. Zavřela složku. S vládou jsme měli zvláštní symbiotický vztah. Žili jsme z jejich odměn, rozčilovali se nad jejími pravidly a řešili spoustu jejich chyb, ale tohle bylo něco úplně nového. Celou minutu vládlo nepříjemné ticho. Franks se přes stůl podíval na tři zamračené lovce a nonchalantně se zeptal, no, co tady máte k jídlu? Julie? Mohla bys našeho hosta odvést do jídelny, zeptal se Herbinger. Ovena, já si potřebujeme promluvit. O samotě. Julie vstala. Franks zaváhal. V hlavě asi počítal riziko, jestli mě zavraždí, když se ode mě vzdálí navíc než pár metrů chodby. Nakonec se podvolil, odstrčil své mohutné tělo od stolu a následoval Julie. Počkal jsem, dokud se dveře nezavřou. No, tohle je blb. Je to jedna velká hromada sraček. Dnes ráno jsem měl hovor. Spolupracujte nebo jinak. Tak mám takový dojem, že nemáme moc na výběr. Babá vláda. Co přesně se v Mexiku stalo? Herr Herbinger byl nejzkušenější lovec na světě. Pokud někdo bude vědět, co dělat, tak on... Pověděl jsem mu všechno, na co jsem si vzpomněl. Minulé léto jsem se naučil, že se počítají i zdánlivě nesouvisející detaily. Unaveně si promnul tvář, když jsem mu popsal, jak mě vystavili artefaktu. Zastavil mě po té části, kdy mi Susan řekla, že Julii její znamínko nakonec zabije. Pověděl si a tam Julii. Palcem si přejel pokrku. Zamítavě jsem zavrtěl hlavou. Dobře. Nedělej to, si uznil hářka a já ji nedovolím, aby vás zmanipulovala, aby pak udělali nějakou pitomost. Asi to nebude tak horký, jak se to snaží udělat. Pořád si o ní dělám starosti. To chápu, ale Julie bude v pořádku. O kletbách jednu nebo dvě věci vím, a ať už se stane cokoliv, ona má tuhej kořínek. To dělá po mně. Co tebe zabije, ona zvládne levou zadní. Je šeklofardová. Na druhou stranu, pokud ty ztratíš, zničí tě to a ona tě má z nějakého důvodu ráda. Už jen kvůli tomu tady zůstane. Je prostě tvrdohlavá. Nevěděl jsem, co na to říct. Bylo divné, jak se mě tu ultimátní tvrdák Erl Herbinger snažil utěšovat, že všechno bude v pořádku. I tak jsem poznal, že je nervózní stejně jako já. Miloval Julii jako vlastní dítě. Pak se Erl vrátil zpátky k věci. Co dalšího? No, nevím, jak to vysvětlit, ale před pár minutami jsem měl vizi nebo tak něco. Herbinger se zhrozil. A tahle svinctvo už ne. Nemohl jsem mu to vyčítat. Když jsem měl vize posledně, málem jsem zničil svět. No, tohle byla jiná než předtím, ale svým způsobem stejná. Myslím, že to byl nějaký záblesk způsobený artefaktem. Když jsem měl vize posledně, prožíval jsem části života prokletýho. Ale tentokrát to byla taková divná maličko s Majersem, ze všech lidí zrovna s Majersem, když jsem se venku dotkl jeho ruky a nešlo o nic velkýho. Byla to jen obyčejná vzpomínka, vy všichni jste tam jedli burgery nebo tak něco, ale bylo to skutečný, myslím. Můj šéf se natáhl a silně mě dloubl prstem do ruky. Au, nech toho! Stalo se něco, zeptal se. Zmateně jsem se na něj podíval. Co? Ani já nevím, jak tahle divná magie funguje. Co ještě se stalo? O to bylo všechno a teď víš to samé, co já... – Beru to zpátky. Víš toho víc než já. Co se mezi vámi dvěma vlastně stalo? Erl dlouho mlčel, přemýšlel, co má říct. – Na tom nezáleží. – To mě naštvalo. To já pro tuhle společnost nasazoval, krak. Hmm, – Majer si myslí, že jo. A já mám takovej pocit, že jsem uvíznul uprostřed vaší krevní msty? – pro tuhle společnost jsem krvácela zabíjel, dokonce jsem pro ní i umřel. Myslím, že už jsem si zasloužil právo znát pár temných tajemství lovců monster. Zatvářil se poraženecky. Není to žádný velký tajemství, jen na to nejsem zrovna hrdý. Kdysi to byla lavec jménem hud, dobrej kámoš Majerse a tvýho nastávajícího chána, byli nerozluční jako ty tripa holy. Dakud, jsem ho nešťastnou náhodou nezabil. Na no my si, to by nebylo nic neslýchaného. Na živobytí jsme si vydělávali uvážlivým používáním zbraní, silných výbušně na špičatých věcí ve vážně hodně dynamickém prostředí. Sakra, vždyť holy jednou málem vyhodila tripa do pověcí. Erl zavrtěl hlavou. Ne, podívej, fakt na tom nezáleží. Byla to moje vina, a postaral jsem se, aby se to už neopakovalo. Byla to jen pytemá chyba. Ale Majers pak od nás odešel a k smrti mě teď nenávidí. Podle něj jsem za to zadpovědnej a se mnou i celý LM. Já jen, jenom o tom nechci mluvit. Věřil jsem mu. Upřímně řečeno, nikdy jsem ho tak utrápeného neviděl. Ten výraz však rychle zmizel, nahradil ho obvyklý drsný zevnějšek. Odkašlal si. S tím si starosti dělat nemusíme. Co se stalo? Stalo se. Majers mi může políbit prdel. Prioritou číslo jedna teď je postarat se, aby tě nesebral nějaký mrtvácký kult. Jestli tě nechám zabít, Julie by si pak na to v jednomku se stěžovala. Zvedl ruku a párkrát poklepal ukazováčkem o univerzální gesto pro ukecanost. Pani, díky! Ale dělám si s tebe srandu. Tréninkový třídě zbývá posledních pár dní a vypadají pozoru hodně dobře. Svěřil jsem je pár zkušeným lovcům, ale pomoc by se jim asi hodila. Nikomu ze starších lovců se nelíbilo, že je kvůli jejich výcvikovým povinnostem stahují placených zakázek, protože trénink nezahrnoval žádné vybírání odměn a zřídka, kdy v něm došlo na zabíjení, což byly dva hlavní důvody, proč s touhle prací většina zná začala. Teď tě stahuju s aktivní služby. Zůstaneš na základně a budeš pomáhat s výcvikem. O cože... Herbingerův osobní tým byl něco jako mobilní speciální jednotka LM. Většinou jsme se drželi v okolí a pomáhali místním týmům, když bylo třeba. Mnoho lidí to považovalo za nejlepší flek ve společnosti, protože vzhledem ke stavu, v jakém země byla, jsme měli neustále na pilno. Oni náhodou, měl bych být venku a makat na případech. Náš tým můžou kdykoliv zavolat. A státní, tebe ne. Ne, dokud tohle neskončí. Padivé, jo, není v tam nic osobního. Tahle bych udělal pro každýho ze svých chlapů a ty se zachováš stejně, až jednou budeš mít svůj tým. Všiml jsem si, že od chvíle, co jsem se rozhodl oženit s jeho pravnučkou a zřejmě i dědičkou, se Herbinger dost zajímal o moje velitelské schopnosti. Za předpokladu, že se toho dožiješ. Tohle není fér... Fér? Chlapče, vybral jsi špatnou práci, jestli chceš mít všechno fér. Víš, co by nebylo fér? Kdyby nás všechny zabili v pasti, kterou nastražili na tebe. Tahle základna je teď pro tebe to nejlepší. Budeš tu obklopený pořádnou palebnou silou. Za posledních 50 let nemělo žádný monstrum dost silnej žaludek, aby nás tu napadlo. Já se o sebe dokážu postarat, Erle, tohle je blb... Zarazil mě. Rozhodnutí je konečné, lavče. Jeho ton naznačoval, že mě dál poslouchat nemíní. Erl vedl tenhle genk nájemných zabijáků s osobností typu A, když můj děda ještě nosil plíny. Nic, co bych mu řekl, by ho nezvyklalo, když už se jednou rozhodl. O co jim zabrání... Poslat armádu zombií proti základně, v Mexiku to udělali. Tahle místo je chráněný, vysvětlil mi. Pochopitelně jsem nechápal, povzdechl si. A víš, jak upíři nemůžou vstoupit na místa, kam nejsou pozvaný? No, tuhle základnu chrání něco ještě lepšího. Sem nemůže vstoupit žádnej nemrtvej, tečka. A pokud je hlavní zbraní toho chlapa ovládání vládání tohle místo je teď pro tebe nejbezpečnější. To samé platí i pro transdimenzionální potvory, což vyřazuje všechno, co by mohli poslat starobilí. A jak to funguje? Nemám zdání, ale funguje to. Když se dávno jsme našli ochranný kámen a uložili ho tady, každý nemrtvej, co přejde přes práh našeho pozemku, prostě vybouchne. Je to krásně jednoduchý, jen to moc nešíř, protože čas od času si to chce s námi nějaký mrtvák vyříkat a je vážně sranda sledovat, jak explodujou, jen co projdou branou. Líbí se mi to. Herbinger vytáhl krabičku marborek a vyklepal si jednu do dlaně. A netvrdil jsem přece, že tě tady nechám sedět věčně, nebo snad jo. Žádnej strach. My zjistíme, jak se s tím kultem vypořádat. ho možná zvládnout nedokážou, ale oni jsou jen banda byrokratických šašků. Vyberu si pár laskavostí a nechám zapracovat naše zdroje na temné straně. Najdeme si je sami a pak se o ten problém postaráme pěkně ve stylu lovců monster. Což obvykle zahrnuje motorové pily. Jo, jo, je to tak. Otevřel zapalovač Zippo s logem LM a zapálil si cigaretu. Naznačoval tak, že už ho otravuju víc, než je ochotný snášet. V hlavní budově obvykle nekouřil, pokud nebyl pod těžkým stresem. Ty se mezi tím zahrabeš tady na základně. Jestli je základna tak bezpečná, co ten špech? Myslím, že majer zlže, odpověděl Herbinger. Možná trochu moc rychle ale nedožil bych se tak vysokýho věku, kdybych nebyl krapánek paranoidní. Podívej, jestli si myslí, že zůstatu jako instruktor je špatný vtip, dobrá. Gratuluju, právě si odpovědnej za vyšťourání toho krtka, pokud to vůbec nějaké je. Došlo mi, že si ze mě utahuje. A to mám udělat jak? Herbinger ke mně posunul složku od federálu. To zatím nevím. Použij představivost. Já schremáš ostatní, které můžu určitě věřit. V šestce sejdeme v hlavní konferenční místnosti. Federální chlasiček se zbav po cestě. A Franks, ať se nemotá kolem našich věcí. Tomu chlapovi nevěřím. No dobře, ze všeho nejdřív si musíme domluvit pár základních pravidel. Řekl jsem pomalu a vyhýbal jsem se dlouhým slovům, abych se moc nemátl. Naše společná historie naznačovala, že když je zmatený, má tendenci mě mlátit. On a zbývající tři federálové seděli naproti mě v jídelně LM. Franks do sebe spal čtvrtý sandvič, očividně měl metabolismus jako pec spalovny. Zbytek agentů, Torres, Herzogová a Aršer soustředěně naslouchali. Jednu věc jsem musel federálům uznat, svou práci brali opravdu vážně. Nemusíte být tak blízko, tady na základně jsem v bezpečí. Franks si odfrkl. Agent Torres zvedl ruku, připadal jsem si kvůli tomu trochu hloupě. Ukázal jsem na něj. Ovene, mohu vám tak říkat, přikývl jsem. Moji přátelé mi obvykle říkali zede, ale to dřív zamrzne peklo, než někoho z UPKM povýším na přítele. Vím, že je to nepříjemné, ale my jsme sem přišli pomoct. Torés byl nejmladší a působil nejupřímněji. Zdálo se, že si monster opravdu váží, což z něj dělalo menší abnormalitu. Po setkání s ním mi Holly pověděla, že jí připadal i nejrostomilejší, kvůli čemuž jsem protočil oči tak silně, až to bolelo. Ale vrátil mi moje zbraně, takže jsem byl v pokušení nesnášet ho jen trochu. Když mi lidé z vlády tvrdí, že chtějí jen pomáhat, trochu mě to znervozňuje. Měli byste tu splynout, co? Právě tu máme velkou třídu nováčků, základna je plná lidí a pokud kolem mě budete chodit ve formaci jako ordíl Stormtrooperu, tak to moc nepomůže. Ozval se Archer. No tak co od nás očekáváte, že budeme dělat? Sedět na zadku a čekat, až vás dočasnost oddělá? Archer byl vysoký, ale na rozdíl od většiny přehnaně namakaných agentů UPKM hubený. Průměrný lovec vypadal v porovnání s průměrným federálem trochu zavalitě, ale Archer byl štíhlý s hranatým nosem a velkým ohryskem. Měl jeden z těch účesů, co sednou mariňákům, ale na ostatních vypadají spíš blbě, s vyholenými spánky a zarovnaným brškem, tak symetrický, jako by ho dělali pravítkem. Podívejte, pité, my tady nechceme být o nic víc, než nás tu chcete mít vy, řekla Hercogová. Byla první agentkou UPKM, kterou jsem kdy potkal, metr a půl vysoká s postavou jako bulldog a to včetně podbratku. Také měla nejhorší přístup. My všichni víme, že tohle je podělaná mise a nemám nejmenší ponětí, čím jsme Majerce se nakrkli, že nás na tuhle zasranou práci nasadil. Bez urážky, pane. Kývla k Franksovi, který přestal žvíkat na tak dlouho, aby souhlasně zavrčel. Měli bychom zabíjet monstra a zlikvidovat dočasnost pěkně po Vytloukat ze všech duši, dokud někdo něco nevyklopí, kde se jejich šéfové schovávají a pak spálit kolku každému z těch fanatických uctívačů hlavonožců. Když jim budeme drtit čéšky a řezat palce dost dlouho, někdo promluví. Vždycky promluví. Měli bychom být tam venku a naučit ty pošuky bát se skutečného boha, ne hlídat vás, Torez na zmínil pohraniční hlídku. Archer měl na předloktí tetování 82. výsadkového pluku. Co jsem věděl, všichni agenti UPKM začínali v obyčejných vládních agenturách. Hercegová, co si dělala předtím, než tě navrbovali do úřadu pro kontrolu Monster? Federální berní úřad. Bůh nám pomáhaj. Aha, no dobře. Dávalo to smysl. Měl se menší podezření, že kdysi auditovala moji práci. Někdo v IRS si dokonce našel čas a červeným ingoustem na mnou vyplněný seznam odpisů přikreslil zamračené ksichtíky. Vypadala jako ten typ. Podívejte, já osobně s váma souhlasím. Byl bych vážně rád, kdybyste zůstali u svojí práce, uřezávali palce a tak a neplížili se za mnou. Takhle budete akorát vyčnívat. a no Prostě to nebude fungovat. Jediní lovci, kteří vědí, co jsme ve skutečnosti zač, jsou Herbinger a jeho nejbližší. Mohli bychom tedy splynout s novými rekruty, navrhl Frank Sovitares. Nikdo, včetně špeha dočasnosti, nikdy nezjistí, že tu jsme, dokud nás Owen nebude potřebovat. O možná jo, ale Frank se tu zná každý. Nedodal jsem, že jeho brutalitou získaná pověst měla v kruzích lovců monster prakticky status městské legendy. Ten bude muset odejít, já nevím, třeba do lesů nebo tak něco. Torres se nenechal zastrašit. Dobře, krycí verze agenta Frankse by mohl být prostředník předělený sem kvůli vybudování přátelských vztahů mezi soukromým sektorem a vládními lovci. Ten chlap byl plný nápomocných návrhů, i když mně se představa v lese žijícího Frankse líbila víc. Franks pomalu přikývl, jakoby nápad, že se stane vyslancem dobré vůle dával nějaký smysl. Nebudeme se vám plést do cesty, stále budeme plnit svůj úkol a všichni budou spokojeni. Všichni dnes ráno viděli přistávat vaše velké letadlo. Ale s výjimkou vašich přátel poblíž nikdo nebyl, Můžeme tvrdit, že to byl agent Franks? My ostatní budeme poslední přírůstky do třídy. Kousl jsem se do rtu. směl měl pravdu. To bude fungovat, ale je tu ještě něco. A mluvám se, je vám naše nasazování životů při vaší ochraně před silami zla nepříjemné? Zeptala se hercogová, z hlasu odkapával soucit. Jo, to je. Na tyhle blbosti jsem neměl trpělivost. Já se o jejich pomoc neprosil. Tady v hlavní budově nebudete mít přístup do prvního patra. Když pracuju na základně, můj pokoj je nahoře. Horní patro je zakázaný. Suterén je zakázaný taky. Ve skutečnosti by mi to bylo jedno, ale LM tam měli uskladněnou spoustu věcí, o kterých vláda neměla vědět. Sakra, ani já netušil, co v půlce sklepa je. Navíc to byl další způsob, jak se stát ještě větší osynou v zadku Franksovi Tupíroty. Nemohl jsem si pomoct. Měl jsem vážné problémy s autoritami. To nám náš úkol moc neusnadní, namítl zdvořile Torez. Chcete splynout s nováčky? Ani oni nesmí nikam mimo přízemí, dokud nedokončí výcvik. Vyrovnejte se s tím. Majers nás varoval, že s vámi budou potíže řekl Áršer, lehce přitom zvýšil hlas. Takže bude to takhle. Kdo si sakra, myslíte, že... Umlčil jsem ho zvednutím ruky. Chcete nahoru, sežeňte si povolení k domovní prohlídce. Jinak sklapni, Ježku. Všichni víme, proč tady jste. Dopadnout pár zabijáků. Na tom, co se stane se mnou, by vám nemohlo záležet míň. V nejhorším scénáři mě zabijou, vy se budete moc zbalit a váš bos bude mít velkou radost. Celá tahle záležitost je stejně uhozená a já nechci, aby se mi všichni spali do mýho osobního prostoru. Zdálo se, že tohle Hercegovou a Aršra opravdu vytočilo. Torres vypadal, jako by ho ranilo, že pochybuji o jeho nejčestnějších úmyslech. Byl takovou vládní, skoro verzí Tripa. Franks se překvapivě nehádal, jen dál přežvikoval, vychutnával si Wonderbread s bolenským salámem. Když konečně polkl a otřel si pusu mohutnou dlaní, prohlásil. Klidně, je to tvůj pohřeb. Podíval se na svůj tým a nařídil jim. Dohodnu to. Držte se zpátky, dokud se někdo nepokusí unést pita. Pak vyslechněte přeživší. Nějak jsem z toho vážně neměl dobrý pocit. Složka na posvátnou církev v dočasné smrti byla plná barevných fotek, divných zpráv a znepokojujících hlášení. Poznámkami jsem se probíral poslední tři hodiny a čím víc jsem toho přečetl, tím větší jsem si dělal starosti. Venku se stmívalo a v konferenční místnosti v druhém patře přibývali lidé. Ani, to je ale tlupa makorů, řekl Milo Anderson, když se opřel na židli a zvedl před obličej sněžatým rudým plnovousem list papíru. Oči za tlustými kulatými brýlemi mu jezdili sem a tam, když procházel seznam všemožných zvěrstev. Nevěděl jsem, že je tolik způsobů, jak obětovat panu. Dávej si bachat, Rype. riplasy si polohlasně hole za co se probírala stránkami. Boty na konferenčním stole s nepřítomným výrazem okusovala tušku. Jdou si pro tebe. Trippie významně ignoroval a pokračoval ve čtení složek lidí, co mě chtěli nadspat do balíčku a poslat napříč vesmírem, kde mě sežere obří mě Herbinčer řekl, že přivede jen ty lidi, kterým věří, a to zjevně znamenalo všechny, kteří by to byli i normálně, což nebylo zas tak velké překvapení. Když s některými lidmi strávíte tolik času riskováním života a končetin, Nejsou to jen spolupracovníci, jsou vaše rodina. A ta brala zatraceně vážně, že je jeden její člen ohrožen. Tak kdo z vás už má plán, jak tyhle lidi pobijeme? Zeptala se Dorkas a zvedla seznam podezřelých kultistů. Hlasitě usrkla ze svého hrnku s kafem. Naše stará recepční by se obvykle týmového plánování neúčastnila ale v průběhu posledního roku si mě zamilovala jako vlastní babička. Buď to, nebo už ji příliš svrběl prst na spoušti. My jsme lovci Monster S.R.O., ne lovci blbců S.R.O., uklidňovala ji Julie. Tihle tratlové nás nezajímají. Většina z nich asi ani netuší, do čeho se zapletli. Navíc, jak znám vládu a její schopnost schánět informace, půlka těch jmena si bude špatně. Promiň, Dorcas. Ale je to pokušení, prohlásila Holly při pohledu na seznam. Filmy toho chlapa nesnáším. Přišernej herec, souhlasil Trip. Albert Lee dorazil jako poslední. Vkulhal do místnosti pod jednou rukou nesl několik knih, které narychlo vyhrabal v archivu a druhou se opíral o svou hůl. Lee nám dělal archiváře od té doby, co si v jeskyních De Soja ošklivě zranil nohu. Přestože byl talent na výbušniny, jeho skutečným posláním byl výzkum. Položil těžké knihy a tvrdě mě praštil dozad. zad. Hrad vidím, že si to zvládl domů, chlape, zazubil se. Potřásl jsem nabízenou rukou. Je dobrý být zpátky doma, ale... Počkej, až uvidíš, co jsem našel. Kámo, si těžce v řekl a když se posadil vedle mě, jeho kovová ortéza hlasitě zaskřípala. Cítil jsem se blbě pokaždé, když jsem viděl, že mu působí nepohodlí, což bylo dost často. Byl jsem velitelem jeho týmu, když to schytal a stále jsem za to cítil zodpovědnost. Reálně jsem tenkrát nemohl nic udělat, ale i tak jsem to cítil stejně. Lý tvrdý bývalý mariňák, si nikdy jediným slůvkem nestěžoval, jen vtipkoval, že teď má konečně záminku koupit si tvrdáckou hulku s ukrytým mečem. Místnost byla relativně plná. Earl Herbinger, Julie Shekelfordová, Milo Anderson, Tripp Jones a Holly Newcastleová by to byly i normálně, protože tvořili základ mého týmu. Spolu s nimi tu byl i Skippy, náš pilot a vůdce orčího možstva, který stál tiše vzadu v místnosti. Pořád nosil kuklu a brýle a odmítal si sednout ke stolu, i když byl mezi přáteli. Ne, že by byl skipy nespolečenský, jen pobývat ve společnosti lidí pro něj bylo bolestně nepříjemné. Ale v porovnání s většinou ostatních orků byl vyložený vymetač večírku. Jediným dalším aktivním lovcem v místnosti byl někdo, koho jsem znal jen letmo a nikdy jsem s ním přímo nespolupracoval. Tedy s výjimkou loňského roku, kdy se u jeskyní de soja schromáždili lovci úplně všichni. Jmenovala se Esmeralda Pextnová, velela týmu Seattle a připadla na ně povinnost cvičit nováčky. Pextnová byla vysoká něco málo přes metr a půl, pár let přes čtyřicet, kaštanové vlasy svázané do drdolu a nosila brýle s drátěnými obroučkami. Nosila pestro barevnou vestu, což byla móda, která k tvrdým zabijákům dvakrát nesedla. Vypadala, že spíš upeče pekáč čokoládových sušenek, než že zapíchne u píra, ale měla tolik Erlovi důvěry, že jí svěřil vedení týmu v jedné z nejaktivnějších oblastí země. V péči navíc měla i na mladšího bratra, takže musela být mnohem nebezpečnější, než naznačoval její mateřský vzhled. Moc toho zatím nenamluvila, jen pečlivě studovala předložené materiály. Raymond Shackleford třetí Superlovec v částečném důchodu, kterému Julie říkala děda a všichni ostatní šéf, seděl na svém obvyklém místě v čele stolu. Za tu dobu, co jsem ho znal, dost zestárl. Bílé vlasy mu prořídly, zjizvená polovina tváře kolem oka ochabovala a já nerad skonstatoval, že jeho kašlání se od našeho návratu z Mexika zhoršilo. Byl to spíš symbolický vůdce. Earl Herbinger, skutečným jménem Raymond Checkleford II., řídil každodenní běh firmy, ale šéf v žádném případě nemínil zůstat stranou, když někdo vyhrožoval smrtí jeho lovci. Protože mu chyběla pravá ruka, získal si pozornost všech tím, že do stolu zabušil hákem z nerez oceli. Odkašlal si. <těk> no, dobře lidi, na čem se můžeme shodnout? Zet je v pořádném pruseru, navrhl tryb. Čekuji, pane Jonesy, všichni souhlasí. Celý stůl zahalekal. Jo, pak se zasmáli na můj účet. No díky lidi, zamručil jsem. Julie mi pod stolem poklepala na ruku. Dobře, konec blbnutí, nařídil šéf. Zhodnocení hrozby. Velmi zlá, pane. Lý zvedl první knihu. Nikdo neví, co je ten nekromanzáč. Dneska jsem si o nich něco přečetl a ten titul může používat každý, kdo fušuje do magie smrti, oživuje mrtvoli nebo prostě spousta dalších vážně špatných lidí, co udělali pár opravdu příšerných věcí. Jak příšerných? Prakticky všechno, na co si vzpomenete. Poslední případ LM, co jsem s nimi našel, byl na Haiti 1978. Byla tam spousta mrtvých. To si pamatuju. To byl ten cháp se spoustou doppelgangerů, co nahradil všech nejvyšší úředníky ve městě a pak uspořádal velký masakr. O doppelgangerch jsme se ve výcviku něco učili, ale moc jsme se s nimi nezdržovali, protože je nikdo neviděl už desítky let. Uměli dokonale napodobovat a v průběhu historie ta záhadná stvoření natropila spoustu škod. Dobře, že jsme se s těmi prokletými měňavci od té doby už nepotkali. Ne, pletej si to s Kubou v tři a padesátým. Opravil Herbinger syna. Nahají ty byl ten nekromán, co sešil všechna těla do jednoho obřího masového golema. Moje paměť už není co bývala, odvětil prostě šéf. Všiml jsem si, jak přitom Herbinger trochu posmutněl. Muselo být těžké sledovat, jak vaše milovaní zestárnou o deset let za každý váš jeden rok. No, tak jako tak máte pravdu, tohle může být opravdu pěkně ošklivý. V minulosti oživovali mrtvoli, vytvářeli úplně nový druhy nemrtvejch, otevírali portály do jiných dimenzí a tak podobně, řekl jí. A já předpokládám, že to bude ještě horší. Náš archivář si natáhl chirurgické rukavice, než otevřel největší, nejzaprášenější a nejstarší knihu. Desky byly vázané, vyvydělávané kůži a stránky ze žlutého pergamenu pokrývaly ingoustem ručně psané poznámky. Lee knihou zacházel velmi opatrně, skoro až něžně, aby ji nepoškodil. Poznámky federálů se zmiňují o tom, že dočasnost má šogotského mazlíčka, tak jsem se rozhodl podívat, co tyhle potvory dokážou. Kresba zobrazovala hrozivou, teklou neforemnou, asymetrickou věc s příliš mnoha tlamami a očima. Na různých místech jsou na ně struční odkazy. Tenhle je arabský, ale je v něm nejvíc informací. Nechutný? Co to umí? zeptala se Holi. Šéf a Herbinger si vyměnili rychlý pohled. Jsou pořádné osy na vzadku, to umí. Můj bratr Lero a já jsme s jedním kdysi bojovali přímo tady v Kazdoru. Před lety se přistěhoval do místních lesů. Ta smradlavá nechutná bestie začala požírat lidi z města a dobytek. Zkoušel jsem ho zabít, ale dostal se pryč. Nikdy se mi neřekl, že si lovil šogota dědo? Julie se přeze mě naklonila, aby na kresbu viděla taky. Nevěděla jsem, že ještě existují. Julie se při studování obrázku zamračila. Počkejte chvíli. Pan Popelnice? Kdo je pan Popelnice? Zeptal jsem se. Když ho poznala, spadla jí brada. Julie ukázala na starou knihu. A přímo tady to je pan Popelnice. Byl ty můj imaginární přítel, když jsem byla malá holka. Hráli jsme si spolu v lesích. Byl velký, rastomilej a hodnej. Vždyť víte, jaký imaginární přátelé jsou. Ale tohle je celý on, pan Popelnice. Mohlo mi být tak šest, ale pořád si ho pamatuju. Musela si ze mě utahovat. Tvůj imaginární přítel byl hrouda masa? Promiň, je. nebyl imaginární řekl omluvně Erl. A byli ti čtyři. Nikdy jsme nezjistili, proč tě nesežral. Probrečela si několik dní, když jsme ho zahnali. Julie se na mě podívala, vypadala zmateně. Páni, tohle, tohle je vážně napřed. Byl tak milá věc? Já, a proto seba tom s tebou nevluvil, přiznal její děda. Říkal jsem si, že bys nechtěla zjistit, že tvůj nejlepší přítel byl duše vysávající ze záhrobí. Doufám, drahoušku, že tomu rozumíš. Prosím, pokračujte, pane Lí vypadal trochu překvapeně, že se jeden z jeho nadřízených přátelil se šogotem. <kohem> jo, šogotové jsou obvykle sluhové nádenici starobilých, Plní rozkazy, nosí vzkazy, vrtají tunely a tak podobně. Abych citoval původního autora, na kterého se odkazuje jen jako na šílenýho araba. Pohled do tisíce jejich zrádných očí je jako poznat hrůzu a utrpení nekonečného šílenství jsou jak hrobky temnoty, kde neviní jsou požíráni, pozbytek věčnosti a tak dále. Vypadal vážně milé, řekla váhavě Julie. Teď je náš největší problém, jsou amorfní. Mohou rychle měnit tvár, na délku mají 450 metrů a váží kolem dvou tun. Řekl el, umí komunikovat, ale jsou relativně hloupí, jen brutální síla, parní válce z asfaltu a očí. A sežerou všechno. Kromě čtyřleté holčičky. Naštěstí. Julie vypadala, že to snáší dobře, ale ona pocházela z dlouhé řady lovců pišných na své flexibilní myšlení. Herbinger pokračoval. Posledně ho zahnalo heň. Milo, chci, aby zkontrolovala, připravil všechny plamenomety. Julie si promnula krk. No, z tohohle je mi vážně smutno. Teď byla řada na mě, abych jí pod stolem poklepal po ruce. Smeralda Pextnová se do toho vložila s dvořilým zvednutým ruky. Máme víc problémů než toho Šagota, ne, že by ten nebyl příšedný až až, jestli se ptáte mě. Jeden ze zadržených e-mailů se zmiňuje, cituji, Velekněz se je připraven použít sílu a násilí, aby splnil přání starobilých bez ohledu na cenu. No, po mně hodil záchodovou misou, oznavenal jsem. To je sakra silnický. Zavrtěla hlavou. Síla a násilí jsou napsaný s velkými písmeny. Přihlouple jsem se na ně podíval. Kultisti jsou na štíru s gramatikou. Jsou to obyčejná podstatná jména? Zeptal se Trip. Nejsou to skutečná jména? Esmeralda se usmála a ukázala na Tripa. Bingo! A pokud jsou to ti, co si myslím, tým Los Alamos už s nimi jednou bojoval, když jsem ještě byla nováček. Herbinger se nad tím chvíli zamyslel, zamračil se. Kratosa by já, to nemůžou být ani, to už je 20 let. Sedmnáct, prosím, nedělej mě starší, než jsem, Erle, probodla ho drobná žena pohledem. Zatím ještě malá stará dáma nejsem, ale mám v plánu stát se překvapivě agresivní malou starou dámou. Používají jako jména starořecká slova síla a násilí, jsou tady už pěkně dlouho. Někteří tvrdí, že jsou nesmrtelní. Všichni jsou nesmrtelní, prohlásil Earl, dokud nenajdeš způsob, jak je zabít. Můj tým je stopoval napříčižní Evropou. Bylo snadné je sledovat se vší tou spouští, co po nich zůstávala. Jednou se nám je dokonce podařilo přepadnout, jen abychom zjistili, že jsou doslova nezničitelní. Rozplynuli se ve vzduchu. Tyhle odměny jsme si nikdy nevybrali. – Co jsou teda síla a násilí zač? – zeptala se Julie. – Tenhle druh si nepamatuju. – Nejsme si jistí, co jsou, – vysvětlila Asmeralda. – Po fyzické stránce se podobají zlobrům, ale jsou chytřejší, tedy při nejmenším ta samice, a je pěkně mazaná. Samec Kratos je blbej jako štoudev, ale má neuvěřitelnou sílu. Buď jsou opravdu tak prastaří, nebo přijali jména po menších bozích z řeckého panteonu, aby si zlepšili imič – Antický řecko, jako Zeus, co si odskakoval z olympu a měnil se v nadrženou labuť a tak podobně. Protože víte, jakoby celá ta záležitost nebyla dost divná i bez toho. Érl se opřel, zahloubaný v myšlenkách. Ze starých řeckých monster se neutahuj. Jednou mě málem dostal Minotaurus. Není nic tvrdšího, než abří výčí chlap s neprůstřelnou kůží. Udělal jsem si z něj kabát. No, nevíme přesně, co jsou zač, ale jsou to monstra, co se vždycky objeví a rozjedou krvavou jízdu. Nejdivnější věc je, že oni nezabíjejí jen lidi, oni masakrujou i jiný monstra. Jejich chování je jedna velká záhada. Ta zpráva možná neodkazuje na ty stejné potvory, ale myslela jsem si, že bych na to měla upozornit, řekla Esmeralda. Pokud narazíme na dva humanoidy, z nichž jeden bude 3,5 a půl metrů vysoký a červený a druhý dva a půl metrů vysoký a fialový, dost, zarazil je nečekaně skipy. Při zvuku jeho hrdelního hlasu jsem sebou trhnul. Byl tak potichu, až jsem zapomněl, že je v místnosti. Ork nejistě přišel ke stolu a zíral na Esmeraldu, brýlem měl na křivo. Skippy, zna... Zná ty. Skipy řekl nějaké slovo ve vlastním jazyce. Jak ty harbanče jako L.M. loví, ale špatně, oni špatný, ne čest, ne lov pro ohradu, lov pro zabíjení. Loví kvůli udrpení, lovili můj lid. Mnoho urků zemřelo. Skypik nám naklonil hlavu v kukle, zakryté oči nečitelné jako vždy. Mluvit anglicky pro něj bylo obtížné. Nepřítel zaplatit za zabití hodně urků. Znovu řekl to slovo. Co to znamená? zeptal se Trip. Můj přítel strávil v posledních několika měsících ve skipěho vesnici spoustu času, Kmen ho fascinoval a pochytil spoustu slov z orkského jazyka. S tam nervózně stál, naklonil hlavu na stranu, hledal v angličtině správná slova. Myslím, že vidím říkat nájemní vrazy. Nájemní vrazy. Smeraldo zamyšleně pokývala hlavou. To dává smysl. Nikdy jsme nepochopili, proč zaútočili tam, kde zautočili, ale určitě v tom byl vzor. Když odvedli svou práci, prostě se vypařili. O tohle je pořád lepší a lepší. Zlobří nájemní vrazy, zabručel jsem. Dočasnost byla vážně zábavná společnost. Takže oni jsou taková monster verze nás? Ne, odpověděl s překvapivou hlasitostí Ork. Skippy vehementně vrtěl hlavou. Oni ne jako lovci, ne čest. Jak se od nás liší Skipy? zeptal se Trip klidným hlasem. Ork dál vzrušeně vrtěl hlavou. Skipy vypadal těžce uražený představou, že by měl jeho adoptivní klan s těmi věcmi něco společného. Vy lovci dostat peníze za zabíjení monster. Ti dva, oni zabíjejí, ale dostat dostat za to duše, sníz duše, žít věčně. Skepy skončil svou řeč a stáhnul se zpátky do rohu, viditelně v rozpadcích, že příliš mluvil. Ostatní vzrušenými hlasy pokračovali v probírání našeho problému. Lovci měli tendenci se rozpalovat při pomyšlení, že uloví něco nového. Moji pozornost od rozhovoru odvedly otvírající se dveře konferenční místnosti a osoba, co vešla dovnitř. Okamžitě jsem ho poznal, ale dočista mě to překvapilo. Ostatní si ho asi zatím nevšimli. Nově příchozí byl asi tak vysoký jako já, ale zatímco já byl mohutný, on byl štíhlý a na rozdíl od mé ošklivé vizáže se honosil pohledností filmové hvězdy. Stále nosil standardní tělesnou zbrojlovců monster, ale jeho byla černá, šitá na míru, a lépe sedla a očividně si udržovala magickou schopnost nikdy se neušpinit. Na místě, kde na jeho paži býval zelený smajlík z rohy, byl jen prázdný suchý zip, ale jinak vypadal úplně stejně jako ten den, kdy rezignoval. Ahoj ve spolek, omlouvám se, že do pozdě. Musel jsem nejdřív dokončit dnešní trénink. Začali jsme s odstřelovacími puškami. A mluvil se Grant Jefferson, bývalý lovec, když přišel ke stolu. Přišel jsem, jak nejrychleji to šlo, Erle. Proč agent Frank zhlídá schodiště? Od minulého léta jsem ho neviděl. Podíval jsem se na Julii a ta byla stejně jako já překvapená, že tu vidí svého ex-přítele. Sedni si, Grante. Zbytek informací ti řeknu pozdějic řekl Erl a ukázal na prázdné místo naproti mě. Nebyl jediný, kdo potřeboval nějaké informace. Hej, Grante, co tady vlastně děláš? Zeptal jsem se možná trochu hlasitěji, než bylo třeba. Asi za to mohla špatná akustika místnosti, že můj hlas zněl trochu ostřeji, než měl. Akustika? No jasně. Ahoj, Julie, řekl Grant a klidně mě ignoroval, když sklouznul na židli. Pohodářsky se opřel obrněnými lokty o stůl. Kdy se zvrátila z Mexika, používal přátelský tón. Dnes odpoledne, odpověděla pomalu. Nebyl jsem si jistý, co ji překvapilo víc, jestli Grant nebo pan Popelnice. UPKM nás odvezl zpátky. Promiň, že jsem tě předtím propásil. Tvůj bratr je stále v terénu. Říkal, že ti to poví, protože tě prý uvidí dřív. Pak Grant předstíral, že si poprvé všiml i mě. Pité, rád tě zase vidím, zalhal zdvořile. Zavrčel jsem něco nesrozumitelného. Obrátil pozornost zpět k Julii. A gratuluju k vašemu zasnoubení, to je vážně skvělé. Jeho falešný úsměv byl fakt přesvědčivý. Děkuju, Julie na řeči neužilo. Co tady děláš? Grant povytáhl obočí. Nikdo ti to neřekl? Aha, Sekré, zapomněl jsem. Ozval se rychle a jel. Posledních pár dní toho byla moc. Když jste byli v Mexiku, Grent za mnou přišel a požádal o svoji starou práci. Podíval jsem se na Tripa a Holy. Oni se vrátili včera. Očividně se kvůli všemu tomu vzrušení zapomněli o Grentově znovu přijetí zmínit. Dobře věděli, jak spolu my dva vycházíme. Ryb se mi podíval do očí a pokrčil rameny, jako by říkal: Ops, máme velký podstáv, tak jsem byl za jeho pomoc vděčný. Hadám, že ti kariéra v Hollywoodu moc nevyšla, co? Zeptal jsem se podezřívavě. Jen se usmál. Jeho perfektně tvarované bílé zuby vypadaly jako tiktak. To ani ne, byla to zábava, ale mým skutečným posláním je lov. Jsem rád, že jsem doma. Kousel jsem se do jazyku. Doma? Jistě ve spárech sedmi upířích pánů pracujících pro starobylé viděl pár příšerných věcí, ale po návratu na něj všichni byli tak milí, jak jen to šlo a on stejně odešel. Skončil. No, dobře, že si zpátky. Přivítala ho zdvořile Julie. Jejich rozchod neproběhl zrovna hladce. Přestože přímo u diskuze jsem nebyl, byl jsem pak u toho, když ho omráčila pažbou M14. Julie je o tam nechtěla mluvit, tak jsem to nechal být. Když Grant odešel, stalo se z toho téma, kterému jsme se svorně vyhýbali. Kde máš našivku týmu? Zeptal jsem se jako naprostý hajzl. Grantova ruka sebou povědomně škubla směrem k druhé paži. Uteklo mu krátké zamračení. Náš zlatý chlapec selhání snášel vždycky špatně.